brava brava! percorso l'avvento con un, un tempo, tempo di 52, 52 secondi 0-10 prossima cavallorista Mia Marconi ah, su ah, Safia se Mia Marconi non no. si presenta alla posizione di partenza il primo premio verrà assegnato automaticamente alla contessa oh. di noi Tu soffi! Immagina di avere le ali! Sonetto, con il tempo di 51 secondi 37 decimi. Mia Marconi è la vincitrice. Wow. <ride> Complimenti, sei stata bravita. Grazie. Non me l'avevo detto che sarebbe stata grandiosa. Un brindisi. A mia nipote, che ha salvato la fattoria e che non potrò mai ripagare per quello che ha fatto. Questa torta è un buon inizio. <ride> eh, davvero, questa ragazza vale molto più di quanto non sembri. Non hai idea di quanto, Renzo. Shh. A mia! A mia! A mia! A mia. A mia. Alla nostra. alla nostra! E alla fattoria di Renzo! Bravissima mia! E al nostro Safir... Ti ha imparato a volare! Gospodine! Ovoi, oh mohi ljudi! Mijem zgubilis moglab na vozilo s novcem, ali napali su nas! Neke žabalike karati frikovi! Тако нешто ис не нас. Нисам ја крив. Доста. Опечававам, господине, не ќу вас поновно исневјерити. Нам не те смес да верите. Не, господине, <giru>